I september kommer Gunnar Hägg hem till Sverige igen, mitt i natten. Han möts på Bromma flygplats av ett stort pressuppbord med bland andra Sven Gärring och också av Riksidrottsstyrelsens Bo Ekelund som hälsar Gunnar välkommen hem så här kärnfullt. Min käre Gunnar, tusen sinom tusen idrottskamrater och idrottsvänner i hela Sveriges land önskar dig nu hjärtligt välkommen tillbaka. Och tackar dig för att du har skött dig som en kar. Och så var en av den svenska idrottens stora grabbar under denna märkliga amerika -resa. Tack så bra. Tackar. Tack. Det var mottagningsceremonin. Kort men hjärtlig. Och nu under är du ordentligt välkomnad hem. Tack så. Ska du ta till det direkt nu? Eh, ja, jag hade tänkt det så tåget går förstås. Jag ska du, där imorgon, där är stora tävlingar ju. Ja, jag har hört det och det ska bli mycket roligt för mig att gratulera Arne Andersson till hans världsrekord. När han slog mina världsrekord då var jag i Chicago, det var det första han slog. Och jag var faktiskt glad över att det var vännen Arne som slog mitt rekord. Därför att förra sommaren, då var jag den världsberömda löparen och Arne var tvåan. Och i sommar då är det Arne Andersson som är den drömde löparen. Och jag är mycket glad över att han i år har haft sådana stora framgångar.